і в супроводі поліціянтів, і він зійшов із подіуму, і вийшов. На вулиці ждали санки, на які посаджено Євгенія. Поліціянти сіли по обох боках його, коні рушили, і швидко снігова курєва закрила санки перед очима селян, що цілою купою виринули з заїзду, проважаючи очима Євгенія. А настрій річа по відході Євгенія був подібний до настрою в домі, з якого винесено мерця. Пан бурміст сидів на президіальній кріслі ні всіх, ні в тих. Селян багато вийшло за Євгенієм і не вернуло вже назад. А тих, що лишилися, свердував пан староста своїми проникливими очима, немов запитував їх, що властиво тут роблять і на кого ждуть. Перший очуняв отець Зварич. Він попросив голосу і предложив селянам внесок. З огляду на несподівану сьогоднішню пригоду розійтися – і не забуваючи того, що ухвалено нині, агітувати далі за вічем, яке буде скликане, скоро тільки обставини дозволять несе. Він закінчив словами заохоти й надії, що пригода, якою жертвою зробився Євгеній, швидко мине і не принесе ніякої шкоди народній справі ані народному рухові в повіті. Ця промова підбадьорила зібраних. Зварячи внесок, прийнято, і віче замкнено, тим більше, що жиди які буцімто мали обговорювати ще вибори до Кагалу, всі пішли до міста зараз по веденню Євгенія. Так скінчилося те перше повітове віче. Живо розмовляючи йшли селяни кубками з вигоди до міста. Староста з бурмістром поїхали передом у фіакрі. Свіжий факт арештування адвоката та й то, що підозреного за вбійство усунув на бік усякі інші теми розмови. Бурмістр розпитував про деталі, про обтяжливі моменти, які вказали конечним арештуванням. Староста чув себе якимсь невдоволеним, мов потрохи винуватим, толкував, вияснював. «Боюсь, що панове перехопились», – хитаючи головою, мовив бурмістр. «Все ж не дрібниця. Адвокат не втікав нікуди. Можна було підождати, вияснити справу ліпше». Адже ж це арештування наробить гомону в цілім краю. І прошу вірити, не в самих тільки руських сферах повстане думка, що це тенденційне арештування. Тенденційне? мов ужалений скрикнув староста. Із ваших уст чую все, пане бурмістру. Доказ, як швидко, само собою, насувається така думка. І коли нема абсолютної певності, що Рафалович винен, а я боюсь, що такої певності нема, то все готово вийти на нову компромітацію наших властей. Староста понурив голову і замовк. Коли доїжджали до ринку, фіакер спинився у вулиці проти вагманового помешкання. Вулицю залягла густа купа народу, серед якої видно було високу постать Шнадельського, що блідий розкрестаний, говорив щось живо і голосно. «Що це таке? Що тут?» скрикували рівночасно оба достойники на різні боки, зискачкуючи з фіакра. «Жит повісився», відповіла якась перекупка. «Що за жит?» «Властитель камениці». «Вагман?» Бурмістр одним сколком був колошнадельського. Сей з якимсь гарячковим запалом говорив швидко, уриваними фразами, обертаючись на різні боки. «Але ж нема півгодини. Притисло мене, конче потрібно було гроші. Приходжу, наші двері утворені» а від покою замкнені. Жінка десь виїхала і досі не вернулась. Служниці також нема. Крізь дірку від ключа бачу. Стоїть на супроті під стіною. Кличу стукаю, нарушається. Поліція мусила посилати послюсаря, бо двері замкнено знутра, ще й ключ витягнено. Розуміється, що сам. Староста вже був у середині, де урядувала поліція. І по кількох мінутах, вислухавши реаляції ревізора і не приписуючи справі ніякого більшого значення, Побіг до президента суду, щоб порозумітися в справі арештованого Рафаловича. В президентові передпокої він застав Шварца. Сей оповів йому, що прийшов сюди з паном маршалком, який, власне, є у президента, що пан президент послав, власне, за слідчим суддею, і що він, Шварц, може служити щодо цієї справи деяким поясненням. Потім староста війшов до президіального бюра. А усі пан староста... — скрикнув весело пан маршалок. — Ну, що ж чувати? — Якийсь феральний день сьогодні, пане маршалку, — мовив староста. — Власне, довідуюсь, що наш любенький вагман повісився. — Що? Вагман? — Повісився? — Так, повісився, своїм покою, коло своєї каси, яку лишив утвореною. — Але, може, то знов яке вбійство? — запитав президент. — Ледво. Ані слідів мордування, ані слідів раблунку не знати. Зрештою, тіло взяли до обдукції, а поліція веде слідство на місці. Але, повторяю, убійство дуже сумнівне. Двері покою замкнені були зсередини, і ключ лежав насеред покою. «Насеред покою? Чому навдірці?» – завважив президент. «А в касі, здається, не бракує нічого. Зрештою, побачимо, що скаже поліція». Та що там, невелика птиця Вагман, одною п'явкою менше в повіті. Ну так, а все-таки це все самовбійство видається мені загадковим, мовив президент. Вагман не виглядав на чоловіка, що носиться з самовбійчими думками. Навпаки, закинув маршалок. І від часу, як умер його син, ходив засумований. Кажуть, що журився дуже, плакав по ночах. Можливо, що це й доконало його. Можливо. В задумі мовив староста. Ну, а що ж наш демагог дуже пружився перед арештуванням?» Ні, мовив ще дужче задумуючись староста. Був надзвичайно спокійний. Перелякався, тремтів. Виглядало так, немов віз про убійство Стальського була для нього несподіванкою. На відхіднім запевняв усіх зібраних про свою невинність. Ну, це справді був би досить незвичний феномен, мовив президент, щоб убійця зараз на другий день аранжував публічне зібрання наперекір властям і промовляв аж до самої хвилі арештування. Так, зовсім неможливим все не було би, мовив староста, всякі феномени бувають, але своєю дорогою я пильно обсервував його весь час і йшов до такого погляду, що або сей панич незвичайно рафінований злочинець, «Або винен у вбійстві Стальського стільки ж, що ви або я». В тій хвилі застукано до дверей і війшов слідчий суддя, який успів вже здебільшого переслухати Рафаловича, за ким велів відпровадити його до арешту. «Ну що?» – запитав його президент. «Розуміється, перечить?» – лаконічно мовив суддя. Сьому перечить?» «Ні, навпаки» оповів мені зовсім щиро всю історію своєї знайомості з Істальським і з панею Стальською. А, так і з нею він був знайомий? Так, це, так сказати, його юнацьке кохання. Вчора вечором вона надумала покинути мужа. Була у нього, давали йому свій саквояжик на агітаційний фонд. Що було в саквояжику, він не знає.